Elfi și cizmarul A fost odată ca niciodată un cizmar care trăia cu soția lui. Cizmarul își câștiga pâinea de zi cu zi, făcând pantofi pe care îi vindea la piață. În ciuda faptului că muncea din greu, nu putea câștiga suficienți bani cât să îi ajungă de un trai liniștit. Se străduiau să-și păstreze un acoperiș deasupra capului. Până la urmă, veni și ziua în care cizmarul nu a mai avut bani să cumpere piele pentru pantofi. Tot ce îi mai rămăsese era o ultimă bucată de piele în tot atelierul. S-ar putea ca asta să fie ultima ocazie de a face pantofi. O să cos cea mai bună pereche cu pielea asta. Se așeză la masa de lucru așa cum făcea zilnic de ani de zile și tăie pielea cu mare grijă. Până la apusul soarelui, terminase de tăiat și începuse să coasă pantofii. Se făcu noapte, Așa că așeză pantofii pe masă. E destul pentru astăzi. Mâine o să termin perechea de pantofi. Închise ușa atelierului și pleca acasă. A doua zi se pregăti dis de dimineață. La revedere, draga mea! Azi e ultima zi la atelier. urând o să se termine totul. Nu-ți face griji, dragule. O să trecem cu bine peste asta. Să nu-ți pierzi speranța niciodată. Și zmarul știa că încurajarea ei nu era de niciun folos. Îi zâmbi și plecă la lucru. Când deschise ușa atelierului, nu-i veni să-și creadă ochilor ce găsi. O pereche de pantofi frumos colorați și cu o broderie delicată se aflau în locul în care își lăsase munca neterminată. Aaaa! Cum se poate una ca asta? În fine, să nu mai pierd timpul. Trebuie să vând această capotoperă la piață! Se duse repede la piață și vându pantofii. Cu banii câștigați, cumpără mai multă piele. Pentru tot restul zilei, stătu în atelier tăind pielea nou cumpărată pentru a face și mai mulți pantofi. La sfârșitul zilei, plecă acasă, lăsând acolo pantofii neterminați. La cină i povesti soției despre cele întâmplate. Ți-am spus eu! Nu-ți pierde speranța! Ești un om foarte muncitor! Mai devreme sau mai târziu, primim ce ni se cuvine. A doua zi de dimineață, când se întoarse la atelier, găsi spre uimirea lui mai multe perechi frumoase de pantofi așezate pe masa pe care își lăsase bucățile de piele. Asta e un miracol! În toți acești ani m-am chinuit să-mi câștig traiul prin muncă grea, dar nu am reușit să fac asta. Cred că cineva încearcă să mă ajute. Din nou se dus repede la piață și cumpără mai multă piele, pe care o tăie cu mare grijă pentru mai multe perechi de pantofi și le lăsă pe masa de lucru. De dimineață găsi iarăși mai multe perechi care l-așteptau. Erau sandale, cizme, pantofi de balet, saboți și mocasini de diferite culori. Oh, ce pantofi minunați! Un străin mă ajută cu cele mai bune intenții. Dacă o să continue așa, nu o să mai duc lipsă de bani. O să trăim fericiți! Cizmarul început să lase mereu bucăți de piele pregătite pentru a fi lucrate de acel străin. Și așa a mers timp de câteva săptămâni. În fiecare dimineață, cizmarul găsea tot mai mulți pantofi așteptându-l. Curând deveni cunoscut pentru că făcea cei mai frumoși pantofi din sat. Își construiră o vilă superbă! Vezi cum s-a schimbat viața noastră? E doar o chestiune de timp! Da, draga mea! Întotdeauna m-ai încurajat și iată-ne aici! Așa e! N-ar trebui să-l uităm pe străinul care ne ajută! Trebuie să aflăm cine este... Ca să putem face ceva să-i mulțumim Dar pleacă din atelier până dimineața Cum să facem să-i întâlnim? Mâine, am putea să ne ascundem în atelier să-l vedem da, o să funcționeze Vreau să le mulțumesc pentru ajutor A doua zi, ca de obicei, cizmarul tăie pielea pe timpul zilei Seara, soția lui veni la atelier așa cum plănuiseră Să ne ascundem undeva? Da, ne putem ascunde în spatele acelui dulap!" Așa că s-au ascuns în dulapul micuți din spatele mesei de lucru și au așteptat. La miezul nopții, cizmarul și soția sa auziră voci care fredonau un cânte cel drăguț. Se uitară pe furiși din dulap și rămase răuimiți când văzură doi elfi frumoși, îmbrăcați în haine vechi și zdrențuite, intrând pe fereastră. Aceștia săriră înăuntru. Elfi cântau și dansau sărind în sus cei mai fericiți prieteni pe care Cizmarul îi văzuse vreodată. După ce își terminară dansul, Elfi se așezară la masă și începură să lucreze pantofii. Tăiau, coseau, vopseau și decorau pantofii unul câte unul. Cizmarul și soția lui îi priveau voioși. Cizmarul era uimit de măestria cu care făceau pantofii. În sfârșit, încă o pereche de pantofi era gata de purtat. Elfii stăriră înapoi pe fereastră și se făcure nevăzuți. Erau elfi! În fiecare zi vin să ne ajute! Trebuie să găsim o cale să le mulțumim! Da, desigur! Dar oare ce putem face pentru ei? Erau îmbrăcați în haine foarte vechi și rupte. Le putem da niște haine! Eu o idee genială! Eu o să le fac pantofi noi! Iar eu o să le cos haine drăguțe și călduroase! Cei doi soți munceau să le facă elfilor cadouri. După o săptămână, Cizmarul făcuse două perechi frumoase de ghetuțe îmblănite. Soția acestuia cususe două hăinuțe de lână cu cămășuțe asortate și pantaloni călduroși de lână. Hainele și ghetuțele astea o să arate adorabil pe cei doi elfi! Abia aștept să-i văd îmbrăcați cu ele! Mâine e ajunul Crăciunului! O să decorăm atelierul de Crăciun și o să punem darurile pe masa mea de lucru! Cei doi au pus decorațiunile de Crăciun în atelier și au lăsat darurile pe masa de lucru. La miezul nopții, cum era de așteptat, auziră vocile elfilor. Aceștia își făcură o intrare teatrală ca și mai înainte. Erau fericiți și dansau! Peste când văzură masa, rămaseră surprinși. Unde este munca pentru astăzi? Ia uite, frățioare, ce frumoase sunt hainele și ghetele acestea! <sus> sunt chiar și colorate! Probabil că cizmarul ni le-a dat semn de recunoștință! Înseamnă că e mulțumit de munca noastră! <sus> Hai să le probăm! Elfii își la hainele și ghetele! Le veneau perfect! Ce frumos arăți! Tu arăți fantastic! Hainele astea sunt nemaipomenite! Iar pantufii sunt minunați! Îmi vine să dansez! Hai să dansăm, frățioare. Din nou se puse repedans, fericiți ca întotdeauna! Cizmarul și soția lui fură fericiți să afle că elfilor le plăceau noile lor hăinuțe. După o vreme, elfii săriră înapoi pe fereastră și dispărură sub razele lunii. Cizmarul împreună cu soția sa ieșire din ascunzătoare. Oh, dragul meu! Mă bucur tare mult că le-au plăcut darurile! Oh, da! E timpul să sărbătorim! Să mergem acasă! Era dimineața de Crăciun. Cizmarul tăie bucata de piele și o lăsă pe masă pentru elfi. Însă când se întoarce la atelier a doua zi, nu mai găsi niciun pantof. Se duse acasă să-i povestească soției Elfii noștri nu s-au mai întors N-am mai găsit niciun pantof Nu-i nimic Ne-au ajutat îndeajuns O să lucrez din nou, așa cum ai făcut mereu Da, o să lucrez și singur În tot acest timp mi-am dat seama ce caută oamenii și ce le place O să fac cei mai buni pantofi încă o dată se puse pe treabă așa cum făcuse în toți acei ani până să apară elfi. Și tot așa cum făcuseră și elfi, pantofii lui erau la fel de frumoși ca întotdeauna.